Okej, okay, välkommen till första delen av cs -nobsen. Det är söndag idag. Den första söndagen. Hur har första veckan varit då? Den har varit bra. Jag har tränat ganska mycket med mot bottar. Det har även varit CS CSGO Spring Master 2-turneringen. Så jag du kollar och kollat på. Försökt lära mig lite. Men vi börjar väl hur veckan började. Då började den i tisdags. Jag började med att kolla på en hel del YouTube-videos på hur man lär sig spela CSGO. Kollade in lite pro-tips, kolla lite hit och kolla lite andra grejer. Jag lägger länkarna här nere så att man kan gå in och kolla vad jag kollade på. Sen kollade jag på Dreamhack Open Tour CSGO-finalen mellan Fnatic och Envious. Riktigt bra faktiskt. Sen hoppade jag in i Desas 2. Och börja litra mot bottar för att komma igång. Sen efter en stund så kom en hörde en polare av sig till mig. Och vi hoppade in i spela bottar tillsammans. Men körde då deathmatch. När man får ett vapen så är det bara respawna om och om igen för att döda. Då. Sen kom ju den frågan som jag fruktade lite. Men jag visste att den skulle komma. Och det var att vi skulle köra en runda online. Jag tänkte att jag inte var redo men jag sa... Ja visst okej okay, ändå Vi hade lite problem att komma in i en match Men efter en stund så var vi inne Och en till poler anslöt sig Så vi var tre pers som satt och snackade skype Och spelade lite Matchen gick över förväntan Jag hade jätteroligt faktiskt Jag mötte Inga sådana här Jag mötte inga dåliga spelare de var ganska bra Men det bästa var allt jag mötte ingen skitsnack Inga elaka kommentarer eller någonting vi förlorade matchen, men jag fick in några kill faktiskt. Jag tror jag hamnade på sju kills, två assists och tretton döda eller något sånt där. Men jag hade riktigt kul och blev sjukt taggad på att fortsätta med det här eftersom det gick så pass bra som det gjorde. Sen blev det då onsdag. Jag spelade lite mer mot bottar på random Det Gick helt okej. Okay. Jag ökade svårighetsnivån till svåraste bottarna för jag körde hard innan då. Sen spelade jag lite online igen. Jag fick in några kills och några assist men dog en hel del. Jag är bland de sämsta och inte riktigt redo för online tycker jag då. Men det gick, det gick helt okej okay ändå. fick ju in några kills så jag var inte helt värdelös. Sen torsdag. Spela mer mot bottar. Det går... Bra på de banor som jag känner till, men inte alls bra på de som jag inte spelat i. För de kartorna, nej. Jag spelar mest runt och bara irrade runt. Så nu har jag försökt spela lite mot bottar och på olika banor för att lära mig känna dem. Sen efter det så kollade jag en del matcher på ESL, ESEA Pro League. Kollade senare på Hellraiser mot Dignitas. Från Acer Predator Master Powered by Intel Live. Så en riktigt skön match. Riktigt rolig. Sen i fredag spelade jag lite mot bottar. Och kollade på Gfinity CSGO Springmaster 2-turneringen. Som började. En rolig turnering. Men det var en fruktansvärd förväntan på matcher. Det var hur mycket förseningar som helst. Men nej, jag körde mot bottar och hade kul att träna lite. Jag kör fortfarande mot svåraste bottarna för att komma igång. Sen igår lördag. Vi ska träna ännu mer mot bottar och fortsätta kolla på oss CS GO cool Spring Master 2 turneringen då. Och nu är jag här. Det är söndag, jag har spelat mycket mot bottar. Eh, jag ska försöka nu hoppa in online. Jag har försökt spela in ljud. Men programmen jag använder, jag har en två program. Och det ena skiter sig och det är självklart det som jag pratar med. Så nu ska jag försöka använda bara ett program så får vi se hur ljudet blir men jag hoppas, så jag ska försöka prata lite när jag spelar så att det blir lite roligare att lyssna på. För ju just nu första, nej, det var inte jättebra. Men som sagt, vad har jag blivit har jag blivit något bättre? Ja, jag tycker jag har blivit lite mer träffsäker. Jag är fortfarande inte bra. Jag har lärt mig några banor hur man ska springa och sånt. Tränat lite med granater. För det kan jag absolut inte förut heller. Jag har ju bara varit den här som springer runt och skjuter. Jag försöker lära mig. Jag, försöker... jag har blivit lite snabbare på att handla Fortfarande inte bra på det. Uh, nej, men för det mesta har vi då AK-47, den Klassiska. Uh, och bottar är ju inte så jätte bra att möta. Visst, de skjuter ju bra och sånt ibland. Men man blir ju bara leds med att spela med sina egna bottar. Man står på en karta. Jag är på andra sidan banan. Står och skjuter stöd på fyra. De har en person och han lägger den bomben. De ställs i fyra pers runt bomben och kollar på den. Och jag hinner precis dit för att diffusaren innan den sprängs. För om de bara står där då blir man i sig lite småless. Så jag tycker så nu ska jag försöka hoppa in online. Förhoppningsvis ska jag inte få allt för mycket skit från alla som <går> sitter och spelar. Eftersom jag är en noob. Men nej, det finns inte så jättemycket att säga. Jag har tränat lite. Jag ska försöka få in lite med ljud. Så en framtida avsnitt blir lite längre. Men ja, tills nästa söndag.